Але це була дійсність, справжня життєва дійсність, хижа й жорстока, як зграя голодних вовків. Це була дійсність безвихідна, неминуча, як сама смерть. Але може це помилка? Може треба інакше зробити? Ах, це ж боюнство, легкодухість. Є же певне життєве правило – ераре, «Хуманум ест! Чого ж тобі? Помиляйся! І помиляйся саме так, а не так! І які можуть бути помилки?» «Воістинно, це була дійсність, як зграя голодних вовків. Але це була єдина дорога до загірних озер невідомої прекрасної комуни. І я тоді горів у вогні фанатизму!» і чітко відбивав кроки по північній дорозі. Мовчазна процесія підходила до бору. Я не пам'ятаю, як розставляли черниць. Я пам'ятаю. До мене підійшов доктор і положив мені руку на плече. Ваша мати там. Робіть, що хочете. Я подивився. З натовпу виділилася постать і тихо-самотньо пішла на узлісся. Місяць стояв у зеніті і високо над безодною. Далі відходила в зелену-лимонну безвість мертва дорога. Праворуч маячив сторожовий загін мого батальйону. І в цей момент над городом знявся рясний вогонь. Перестрілка знову била тривогу. То відходили інсургенти, то помітив ворог. Збоку розірвався снаряд. Я вийняв із скобури Маузера і поспішно пішов до самотньої постаті. І тоді ж, пам'ятаю, спалахнули короткі вогні. Так кінчали з черницями. І тоді ж, пам'ятаю, збору вдарив у тривогу наш панцерник. Загудів ліс. Метнувся вогонь. Раз, два, і ще. Удар! Удар! Напирають ворожі полки, треба спішити, ах, треба спішити, але я йду, і йду, а одинока постать моєї матері все там же. Вона стоїть, звівши руки, і зажурно дивиться на мене. Я поспішаю на це зачароване неможливе узлісся, а одинока постать все там же, все там же, навкруги пусто. Тільки місяць лє зелений світ з пронизаного зеніту. Я держу в руці Маузера, але моя рука слабіє, я отот -от заплачу дрібненькими сльозами, як у дитинстві на теплих грудях. Я пориваюся крикнути Мати. кажу тобі йди до мене! Я мушу вбити тебе. І ріг же мій мозок невеселий голос. Я знову чую, як мати говорить, що я її. Мятежний син зовсім замучив себе. Що це? Невже знову галюцинація?